Urungo Anaka Auzora, eh, joko kotugu, oratoko dugu, ba ikastorte berriarekin, ba auzo elkarte honek baitare eh, kimen aktibitate ugari antolatu dituela, honeta hitz eh, egiteko telefonoaren beste moturrean Maria Baliente dugu, kaixo, eh, egunon, Maria. Egunon Arratsaldean bai. Bueno, eh sanbarra dugu, ba, Anaka eh Auzoan, auzo elkartetik baitaren, bueno, E, ikastaro jartu ezberdinak antolatzen ditu zutela e, lehenik eta bain aurtenko, e, ikastaro urteko ba, ikastaroak aipatu aurretik eta berrikuntzaak aipatu aurretik jakin nahiko genuke, zenuako valorazioa egiten duzu horreko ba, urteetan egindako ikastaroi buruz? Ba, valorazio oso pozitikoa egiten duguz, handia ditza izaten da E, da gainera eskaintza urte bat egitek eraste urtera, urrengurtera zen normalean betetzen dira taldeak, jendea apuntatzen da talde guztietan eta gure eskema, bueno badugu hor kuadro e, e, bateginan, nun ikusten da urtuteia eta aztegunak eta ia, ia bete-betea dago. Ezkentza sobalaga eta auzokarrek eskertzen dute bertan izatea eta merkeago izatea ekintzaileetan parte hartzea. Uh -huh. Bueno, eh alde batetik daude antolatzen dituzten ikastaroak aipatuko deitugula, eh, oraindik izenen baita epea irekita baitago. Eh, baina baitare aktibitateak daude, es, eta bueno, auzoko bestea bestetas gain, besta antolaketaz gain, baitare bestelako, bueno, aktibitate batzuk dituzue ludoteka, E, futbol txapelketak, e, bueno, aktivitatea ugari ez da. Bai, zaiatzen gara, bai. E, piskabal, udoteka hori udaran e, funtzionatzen du bakarrega edo baitare zabaltzen dut urteko beste garaibatean? Bueno, e, zaiatzen gara, ia egin genuen gabonetan ere gai, eta bueno, urte dozaiatzen gara beste garaibatzuetan beharraz izaten den beste garaibatean ere bai zabaltzen baino berez kontemplatuta dago udako diotek, lortzen badugu bat dugu, zorduan ba, bueno, momentuan jartzen dugu eskaintza, gabonetarako, eta taldea ateratzen bada, antolatzen dugu ere, baina zinkatuta dagoena da udakoak. Oso hongi, esan barra dugu bueno, ikastarebit dago kionez, hor, bueno, gimnasia, kiromasaje, e, dantza latinoak, eskulanak, inglesa, yoga, hor, bueno, ba eskaintza oso zabala da, sue que bueno eh badaukazute webune bat eta bertan hor e, bueno aurkitu daiteke informazio guztia, hau da taula guztia eta baita ere bueno, beste aukera bat da osul kartetik pasatzea, ezta? Bai, bai, gure sorte handia dugu eh, gurekide batek ba bueno saleratzen ondia du gai hauetan eta pues bueno, modu voluntarian beste gauzetan bezala web horria sortu genuen, sortu zuen berak, eta berak kudeatzen du, eta esan beharra dago egunean dagoela beti. Oan uh -huh. jendea zabaltzen duenean, jotzen duenean internetera, baxakit behar dela egunean dagoela beti. Uh -huh. Eta hori, e, egunak apuntatzeko, haber, webgunea da informazioa izateko, baina apuntatzeko edo egiteko zuzenean egiten dugu zuzenean izan dudan bezala, eta izan behar da, gulegoan, orduan jartzen ditugu publikok egiten dugu zain egunetan, egiten ditugu ba, kontatzeko eguna, edo beste ekintza batzuetan bazideza mm, lokaioa egiten dugu azte hori e, duena bizpairu urte sortu genuen, eta arrakasta handia izaten du ere bai, badugu E, Bestekin zen artean badugu alokatzeko lokala, badugu zu kaldea eta e, jendeak erabiltetu balkartzeko, urtebetetxeak kostatzeko, topaketak egiteko, alokatzen dugu larun bata edo gandean. Eta dibidez horretan behue ba, horrian ikusten duzu, alduzu ikusi noiz dagoen libre, baina e, alokailua berbatzeko bertaratu behar zara. Orduan orain, e, ban gaitezke edo nor egin dezake. Errexer horretarako bertan gulegoan egonda, edo baita aipatu ditugu ekintzetarako, gimnasia, eskulanak, joga, pilates, zumbatabar. orduan e, horretarako berezia dugu, kurtzoazieran, hiru egun gartzen ditugu horretarako espreski, eta izan dira atzo gaur eta bihar, zaztietatik sortzietara, gaur edo bihar, edo nor Joan daiteke 7 sortzietara 8 bulegora izen emateko ekintzaguetan parte hartzeko uhum. eta gero alokatzeko e, asteburuan edo sen asteburuan alokatzeko lokala izan daiteke edo unaueta nosa buleguan gaurenea bulegoa bakarrik egoten da berezia ez benean orain bezala asti azkenetan 7etik 8etara zen oso jende gutxi gaude eta orduan ba ezin du gobernaturen bora gehiago egotea buleguan duen beste kausa betu daiteko Azpiazken ezazpietatik sortzitara edo norruan daiteke izen emateko edo zen gauzetara edo gauzetarako edo galdetzeko eta bar. Osongi, eh? gogoratuko dugu izen em, emaite EPEA, azte azken ontan amaitzen dela eta ordua da zazpietatik sortzitara. Eh? Ordu horretan, guagunaren helbidea da anaka marratsoa puiana.org eta bertan, Vai. bueno, ba, Maria Ipat, mariaka ipatu duen bezala informazioa, Eh, esku eratu dezakezue egun eratua eta baitare hauzo ba, elkarteko bazkide izateko afitxa, baitare bete daiteke bertan. E, bai, bai, eh? Maria, azken kaldera bat ezakite bueno, haipatu ditugu hor ikastaro asko, eskaintzen eh, ditu dituzutela aurten. Badago berrikuntzaren bat, ikastaro berri bat bai. jarri duzutela? Bai, eskaintza berri bakarra dugu eta da eskulanak eh, gaztentzat. Orduan ez erkegutzen ordu tegian, ze nori jarriko dugu e, behin jendea apuntatuta, eta orduan, segun eta zenbat ume apuntatzen diren, orduan jarriko dugu horretu batean, edo eztean orduan interesa duenak, inberduena da, gerturatu gaur edo bihar, eta ezan ba bueno, nire umea nahi du parte hartu horretan, eta orduan antoratuko genuke taldea ba osongi ba guste horrekin galdetzen gara eskermila ma Nein. maria eh gunean izategatik gaurkoan bai esan eh aipamen dakarra egitea bukatzeko baldintza bakarra dela e, parte hartzeko edozein ekintzan bazkide izatea eta bazkide izatea beste ausol kartetan bezala osa merke izaten da izaten da 10 euroko kuota familia bakoitzeko ordaintzen dela ure kasuan urtarrillean urtero orduan 10 uh -huh. euroiek hiek ordainduta familiako ordainketa horrekin eskubidea du edo zen familia ba hartzeko, e, gide bat edo bi edo hiru edo seinekinzan edo e, alokaiuan arte kolokala. A. Mm -hmm. Bosongi, eh? e, informazio horrekin gelditzen gara ere noski. Mille esker maria gurean izatagatik. Eskerrik asko. Mille esker eh. zuei. A.